gizarteko berrehun eragile baino gehiagok nazioarteari elkartasun deialdia egin ziotenetik. Deialdia Palestinarekin elkartasunez Israelgo Estatu sionistari boikota, desinbertsioak eta zigorrak ezartzean datza, Urrengo hau gertatzen den bitartean. Palestinar errefusiatuen itzulera eskubidea errespetatzen ezten bitartean. Palestinar herriaren eskubide zibil eta politikuak ukatuak dauden bitartean, Israelen bizi dira Paleststinarrei apartheid arauak ezartzen zaien bitartian. Zizjorania eta Gazaren okupazio militarra eta kolonizazioa dirauen bitartian, nazioarteko legedia eta e, nazio batuen erakundeen era, e, ebazpenak bortsatuuz. Ondarribian, e, egin nahi izan den gastronomi hilabetea, Israelek nazioartean zabaldu nahi duen normalizazio itxura laguntzeko sedea zuen, bere garaian ego Afrikako apartzai gobernuak egin bezala. Gastronomia ilabete honek, Israelgo enbaixaden laguntza zuela gogorara nahi dugu. Enbaixada horrek pasaden urteko maiatzean flotila bezala ezagutu den solidarioen hilketak justifikatu zituela besteak beste. Hondarribian antolatubak zeuden jardunaldien egitarauari begiratuz, Israelek indarrez eta legezkanpo nazio batuen berreunda berrogeita bigarren adierazpena, okupaturiko golan eskualdeko ardoak dastatuko zirela ikusten genuen. Modu horretan okupazio horren konplize bihurtzen ziren antolatzaileak. Modu berean Jerusalem, Israelgo sukaldaritzaren, sukaldaritzaren barnne kokatzean, legez kanpo okupatua berrogeita bigarren adierazpena, Naziarteko estatus berezia duela, duelahirureunda hirugarren adierazpena eta bere izaera palestinarra ezabatzeko jazarpena bairatzen duela ezkutatzen da. Hori guztia kontuan harturik lotxgarria iruitzen zaigu ondarribian egitekoak ziren jardunaldi gastronomikoak. Horrela jakinarazi dute herritar ezberdinek bai ostalariakin zuzenean hit interneteko atari ezberdinetan eta medio ezberdinetan. Zenzu horretan txalotzen dugu jarrdunaldi hauek bertan bera geratu izanak. Elkartasuna eta dutasuna elkartasunak eta duintasunak irabazi dutela iritzi diogu. Hemendik aurrera, estatuzionistaren hilketak jarraitzen duten bitartean boikot eta salaketakimenak burutuko ditugula jakinarazten dugu eta eraberean palestinar herriari elkartasuna adieraziko diogula. Urrengo edizioetan gastronomia jardunaldiak herri herriaztuena eta bortxatuena izan dadila palestinar herriarena adibidez. Gora Palestina askatuta! Gora!